Організаційна культура. Ви не створюєте культури. Культура, створювана під замовлення, буде штучною. Це великі інформаційні цеглини, що складаються з місії компанії, кампанії, якихось декларацій і правил поведінки. Вони банальні, потворні, іначе пластикові. Штучна культура – це фарба. Справжня культура – це патина на бронзі. Ви не створюєте культуру. Вона приходить із часом. Тому в молодих компаніях немає культури. Культура – це побічний продукт послідовної поведінки. Якщо ви заохочуєте людей ділитися знаннями, ідеями, досвідом, то така модель поведінки стає частиною вашої культури. Якщо ви шануєте взаємну довіру, то й довіра увійде, як її невід'ємний компонент. Якщо ви уважно ставитеся до споживачів, тоді турбота про них стане вашою культурою. Культура – це не настільний футбол не психологічні ігри для формування довіри серед колег. Це не різдвяна вечірка, не корпоративний пікнік. Перелічені вище – лише об'єкти і події, а не культура. Однак це й не гасло. Культура – це дії, а не слова. Тому не варто аж так нею перейматися. Не насаджуйте її. Культуру не можна запровадити. Як і добрий віскі, вона потребує часу, аби вистоятися.